بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رمض العالم على أشرط الأمام وعلى أمام رمش أخي shay'un muhallifun rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'uloom faslum ti ahkam bil-qalbi محفوظ من اللعن أي البعد وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمطبض إلى قلبي <تصفيق> ila qul bima la wa alhaqal arobihi eh ini suatu fasal pada menyatakan hukum-hukum qazab qazab ha, tu apa? Ha, dia ayat lagi ke data tu. kita ambil maksud sebelumnya qazab ha ialah kita panggil apa? tuduh dengan zina. Ha, tuduh akan seseorang dengan zina tu panggil qazab. Misalnya kita kata ha, si Zaid tu berzina. Ah ha, masalah atau Ataupun a, si, a, apa nama, si Fatimah tu berzina dengan si Anu Atau dia panggil Qaz Tuduhkan seseorang dengan zina Hak kita nak bicara di sini berlakunya antara suami isteri a, Suami tuduh isteri dengan zina a, Itu asal makna Al-Qazbi tuduh ke seorang itu dengan zina Itu panggil qazaf ah dalam pasal ini nak menyatak dan lian ah lian asda daripada la'ana yu la'inu mulana jadi apabila berlaku tuduh menuduh zina balik suami tuduh isteri dia tu berzina dengan satu orang Balik isteri kata dak, dia ha, tak mengaku kan ha, akhir balik-balik si menuduh dia kena, dia kena rotan sampai puluh Ah orang tuduh orang dengan zina tak mendatangkan saksi cukup syarat, kena rotanlah sampai 10. Ah ha, dia pergi Bila dia nak lepas Itu dia bersumpah. Ah ha, tu timbul li'an. Nah. Ha, bila dia bersumpah, ah lepaslah dia. Lepas dia, dia terlekat buku balik perempuan pula Perempuan pun nak lepas dia Dia tupak kata Haa tu panggil li'an Haa ni terjadi antara suami isteri Haa maka dalam pasal ni dia hipun dua selalu Ini pasal fi ahkamil khazbi wal li'an Haa capu dua selalu Haa ini pasal pada menyatakan Hukum-hukum qazaf Ha, tuduhkan dengan zina wal lian dan bersumpah. Ha, lah mana cerita kita kau tengok depan tumik kepala tajuk dia. Kemudian syarah kita muhasib kita awak mari sikit inna ma qaddam al qazf yani al lian. Sungguhnya mendahulu ia musannad al qazf, yakni zikr al qazf dia mendahulu sebut qazah di li atas lian li'annahu sabiqun 'alaihi kerana bahwasanya qazb tuduh tu terdulu ia atasnya atahli'ah dia nak pergi kepada bersumpah tu dia mari dituduh dulu sebab apa fa'innahu sababuhu kerana bahwasanya qazah tuduh itulah sebabnya sebab bagi li'ah ah ha, tuduh itulah sebab bagi ha, ah wasababu sabbun 'alal musabbabi ah ha, walidnya sebab dia kena terdulu di atas musabab. Ha, musabbab bagi nak kena nak bersumpah sebabnya mari daripada tuduh ah ha, kalau itu sebab terdulu atas musabab. lalu itulah musnad kata fa'lum ah ha, syarat terjadi bi ahkamil qalbi wal lian mm <tuh> kalau gitu hak tu hak salah. Kalau belum saja memang tak di ahkamil qazfi wal lian tu hak tu tu. Nah, kalau gitu qadzaama tu salah. Wal aslu feehima dan bermula asal dalil pada keduanya pada al qazfi wal lian qawluhu ta'ala firman Allah Ta'ala walazina yarmuna azwajahum ayat dalam surah annud ayat ni hmm tersambung situlah dalam surah annud tu walazina yarmuna azwajahum wa lam yakullahum shuhadaa illa anfusuhum fashahadatu ahadihim aduh ha, jadi apabila seorang suami gituduh isteri dia zina isteri dia kata betul ah ha, pengaduah salah tu apabila tuduh gitu dia kena rejamlah lah ha, tu dia kena dia kena ah ha, kena ah uh, rotel ha, dia pergi kata hak qaz. Hmm sebab di pada tu tu ke dia kata wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tubi arbaati syuhadaa fajliduhum thamani najdah dia kata. hei pemerintah, pemimpin Mungkin kena rotan orang hak tuduh tu 80 kali 200. Ha, tu, tu sistem pada kerja pemerintah tu. Kalau pemerintah tak jalan lagu tu, pemerintah tanggungjawab dengan lah Ha, baik setengah-setengah negeri Islam tu dakwa nak berjalan hidup tu. Ha, sahabat dia hak tu, hak tu hak kerja kerajaan ke eh, panggil dah, eh, kerajaan Islam. Ha, dia kuasa, dia punya kuasa terhadap rakyat. Bila tak jalan macam tu, Allah Ta'ala akan bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata, terfajal hidup. Ha, maka, kamu kena ratat. Hei, pemimpin, pemimpin, kamu kena ratat. Apa yang perlu bila orang tuduh? Ha, apa masalah tuduh orang ni? Main-main. Zainal ya, zina dengan zainal. Oh, ya main-main. Mereka main. kata, main tak boleh kerana maru'ah orang ni. Hmm, tu dia. Amaka ah, dalam istilah kenorotan tiba-tiba berlaku kisah nak turun ayat ni ni katanya wa iha, sebab turunnya nyahil ayat ayat dalam surah apa ni annuq saat ni tu tu ayat ni kisah nya bin umayyah bahawa seorang sahabat bin umayyah wazaf zaujatahu dia telah tuduh akan okay, isteri dia inda Rasulullah <tuh> sallallahu alaihi wasallam iaitu tuduh kata isteri dia tu dengan siapa? Ha, dengan apa dia? Syarik masuk. Ah ni kena tengok apa dia ni nak nak ihtimas syarik dengan nama siapa tu tengok nama situ. Ibnu Sahmah ibni Sahmaa. Dhabit baca bi taqdimil ha almim. Ma'al almadhi kama huwa sawa. Wa in waqa'a fi ibarati ba'dihim samha atidid jaga situ dulu bi takdimil mim al hak jadi hak betulnya samha walaupun ada orang kata samha ha, situ ya ah ha, klik sama cerita semula tak kala umayyah atau hilal hilal bin umayyah tu tuduhkan isteri dia zina nabi SAW alaihi wasallam kata lalu kepada dia qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi Nabi kata ke dia Al-Bayyinatu Awhadun a'fi zahrika Haa Jadi munggi duk tuduh Isteri mu zina Kena orang saksi Kata dia berzina sungguh Kena mendatakan saksi Haa Kalau isteri tu mengaku Ya Amba berzina sungguh Haa dia Tak apalah cerita habislah Haa Isteri tu duk Haa Mana-mana saksi mana Pasal saksilah ayah atas dia kena ori pak orang saksi Ha, ayat atas tu dia kata wa allazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada ha mari 4 orang saksi kata azina sungguh situ kena au haddum fi dhahrika Nabi kata ataupun kena hadd pada belakang Ha maksudnya noh pak kata qalidu samani najdah ha kamu kena rotan ha kena balon nak piak Lapa puluh kali Tak lah Kena piak lapa puluh ni Hmm tu Haa ah, Awal Rasulullah SAW kata dia gitu Eh ah demo ni Kena saksi Ataupun kena hat Pada belakangmu Fakala Ya Rasulullah Dia kata Hei Rasulullah Hilal kata Ayajidu ahaduna ma'amraatihi rajulan ada Adakah dapat seorang kita serta isterinya dapat akan seorang lelaki Kita tengok, klik-klik tengok ha, Rumah kita ada seorang lelaki dalam rumah kita duduk dengan isteri kita Kita dapat di belah tu, ha, tu. Lepas tu kena cari, ha, kena cari saksi lagi Saksi pa lagi Ah, pada alar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarriru alaihi zalika. Rasulullah ulah tu saksi ataupun kenawa temung. Kenopiah belakemu. Ya Rasulullah kita tengok juga gini gini gini kena saksi lagi. Saksi atau kenawa tem belakemu. Ah, sialah. Ah, dia. Ah, Allah taala Hmm, kalau tak turun ayat mari, mana-mana agak tak ada pokotlah tu. Faqala hilalun, maka hilal kata lagi, "Wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan, innil fadiqun." Ah, ya Subah. Dia kata demi Tuhan, yang telah bangkit engkau jadi rasul, dan jadi nabi dengan sebenar. Innil fadiqun, sungguhnya aku yang benar, aku benar aku ayat tu bukan aku tuduh aku tengok. Ah ha, dan walayan zilanna walayumzilannallahu ma yubarridu dhahri minal haddi dan demi sungguhnya minta lah nurung oleh Allah akbarang ayat yang melepaskan belakangku daripada hak Supaya Aisyah kaya, dia tuduh dia dengan zina ayat turun lepas kata Aisyah tak ada berzina ah ha, lama mana no, Aisyah duk demi Uhum diri-diri demo -diri, nak tuduh kata hmm. dia zina dengan Saqwan. Ha ah, nah walha rajuh belaka Saqwan, sahabat Nabi SAW alaihi wasallam, Aisyah istri dia, anak Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Demo tuduh kata Aisyah zina dengan Saqwan. Allahnya tuduh isteri Nabi sendiri malu muka habis. Abu Bakar apo anak dia zina, anak dia istigfarullah. Allah Aisyah tak ada subik ke lama mana no. malu hmm tapi dia cerdik bila Rasulullah tanya dia lah mana Aisyah dia pun dia kata aku jawab kata ha lah aku ni nak kecek apa tak kenoh kalau aku kata dak orang tak percaya bukan mah gegel dah kalau aku kata sungguh aku bohong Allah ha cerdik dia jawab dia jawab kalau aku kata sungguh, jadi bohong tu saya pula. Mungkin dia tak, maknanya gitu. Kalau aku kata tak, orang tak percaya dah kat aku. Mungkin dia mau geger dah tu. Ha, ni kat seluah klik pada hak sebenar. Haa, la nak apa nama ni? Alah tu. Ya, berbakat apa Allah? Haa, oh, lah sedih lah. Haa, tu dia. Lepas tu, tu uang ayat tu. Tu ayat-ayat kata Aisyah dak sekali. Ha tu kena rotan. Orang tuduh 80. Termasuklah Mustah. Ha sepupu Khatib Abu Bakar dak apa dia? Sangga tu. Ha morih Abu Bakar popoh kutakse si sangga. Ha sedek dak ha, sedek tuduh ke anak dia. Ha kena rotan agak tuduh apa lawan munafik tu tuduh tu bahagian lain kita libat katik ha pas-pas tu kita jadak buat gaduh mai kalau kada kata uduh, tuduh dah tuduh kita jadak masuk dapur yang ni galan ni mudah sangat lagu tu bawa bawak sanak bebel lagi oh, main dalam sesuatu ada berebut ha nda itu kah ha berebut tu tela kok tu tuduh koni ni pa bawak ni bawa, jajak ha ini rusak kepang ini asal perbuat tau yang munafik tu satu Atulah ha, timo tuduh menuduh lalu tu timo watan. Ha, dia hilang lagi bagi berlaku tuduh kata isteri dia berzina. Ah, ha, dia tuduh depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah kata selalu al-bayyinatu au haddu fil dhikaq. Ha, saksi ataupun kena had lelaki men tu. Ya Rasulullah, nampak seorang kita serta isteri akan seorang lelaki kena kita cari saksi lagi. Nak saksi lagi. Sulakatul dosa ulla albayyana atau haddun di zahrika. Ah demi Allah demi Tuhan Ya bagi Engkau jadi nabi dengan sebenar. Sungguhnya saya yang benar kata dia. Dan naklah ah uh, menurun oleh Allah akib barang. Yani ayat lah yang melepah ia ke belakangku daripada hak Minta tuan tuan tuan ayat. Lalu panazalatil ayat. Tuhan tuan ayat dalam surah An Nuri. Ha, ambil daripada awal ni awal surah dia cakap bab zina je suratun anzalna ni Suratul An-Zanna ha, wa perempuan yang zina lelaki yang zina fajlidu kulla hidmin min huma mi'ata jaldah surah ni ni ah ha, watalah tiap-tiap seorang 100 watak lelaki kena 100 perempuan kena 100 ah ha, tu hak tak ada kahwin tu kalau hak punah kahwin dah zina lagi terje jal sampai mati ayat lain pula Nasar Puan Lapar, ha, hukum tu dipakar. Tu kena, kena reja dengan batu, sepapun mati tu. Bukan seratus tak lagi tak mati, hatta cik mati. Allah, tu naik islah. Kalau tak jalan lagu ni, siapa bertanggungjawab? Kita rauh tak ada saku pahaw. Oh, pemimpin nah. ha, pemirta, lah. Pemerintah lah lah. Sebab dia tak jalan, tak tu. Nah, ha, turun mari siapa ketuduh-menuduh semua sekali, ni lah cerita. Turun ayat hilal tadi. Ah, berarti dia dakila sedikit. Tak apalah, kita ambil sebagai buat dalil katanya baqazah ni ah as-sadali dalam Quran itulah dia ayat dalam surah An-Nuh daripada awal tu dok saku padenya dengan tuduh menguduh zina ah dalam surah An-Nuh tu. kita tengok dalam Kopekah ni dia kata Uh, ini pasal pada menyatakan hukum-hukum al-qazf hukum tuduh menuduh uh, dengan zina uh, dan hukum li'an cara kita mai berkaitan li li'an <Syukur> <Syukur> wa huwa dan iaitu la ay li'an qazaz dia tak ada ayat hasiah tu luar ayat sepatut dia kena ayat qazfi lah Asiya suluh ayat kata wa ammal qazfu fa huwa lugatan arramyu qazfu ni makna tuduh tuduh lontar tuasanya. asanya lontar mi batu lepak pe, lepak pegong ah ha, pungga panggil ada tu sabana loga ada makna pada syarat arramyu bizina wa nahuihi dia tuduh dengan zina dan umpama zina fi ma'ridiz-ta'yid dia tepat menaib mencela mencacatkan orang ah ha, tak leh tu ah ha, orang tak ada buat kita pergi kata orang tu buat orang tu tak ada kerja kita pergi kata, kata orang tu kerja ke kerja tak leh tu dia panggil a'ar a'ar tu ke aibah tuduh orang dengan keaibah termasuk tuduh dengan zina ah ha, tu dia tak data tak boleh Ha, ni dalam masyarakat kita agak banyak sekali lah lebih lagi di hari ni seorang kata satu ajakkan tarik pula tuduh menuduh buat jadi awak tuduh waktu lah tu awak ni lah ni na'udzubillah min zalik ha, akhir zaman lah tu sebab tu kemeruah cura sangat dia ha, apa saya ha, apa saya ta'yid dia panggil ta'yid mengaibkan ha, men, men, apa dia ha, dia sebut keaibkan okay. orang Uh, sama ada lafas sorah ataupun lafa eh uh, kinayah seperti kaan ah sori seperti ka zanaita uh, kata kepada perempuan zanaiti kalau uh, kata, -kata perempuan zanaiti jadi munasabah gitulah ataupun uh, kata ya zaniatu hei pemzinah ah uh, kata pada satu perempuan ataupun zina farjuki lafaz faramu ah masalah Ayah bah mana kata maksud ketikanya daripada kata dia satu guna tu guna makna mana zina juga tu penzina juga tu maknanya hmm. ha, baiklah itu asal makna qazaf mana tuduh dengan tuduh dengan zina dan umpama zina apa dia Dia tempat mengaitkan orang wa ada pun makna li'an ha, wa huwa luratan. jadi syarah kita tinggal wa yak nah tu hasiah tu lu lah, yak wa dan iaitu la li'an tu lughatan pada logat di segi bahasa cakap li'an li tu ialah masdarun kelimoh tu masdar li'an tu ah ha, apa dia itulah ada ha, bagi bab mufa'alah tu La'ana yula'inuhmu la'anatan wa li'anan ah. Masdarum ma'khuzum minal la ah, la la la'ni la Masdar yang diambil daripada la'ni La'ana yal'anu la'nan Al-Quran kata'ula'ika yal'anuhumullah Yal'anu La'ana yal'anu Masdar la'an Ha, kalikitu li'an ni masda ba mufaalah ambil daripada masda sulasim jar aksanya la'ni apa makna la'ni ayil bu'i eti jauh nah ha, sebab tu orang panggil laknat laknat tu juga apa laknat Mana jauh daripada rahmat Allah Allah lakna atasmu mudah-mudahan Allah laknat ke atasmu itu tak boleh ni tak jauh daripada rahmat tak boleh wa syar'an dan pada syarak gapo makna laknat eh aa iaitu kalimatum makhsusatun ju'ilat hujatan man man la dakhha fi rashahu aa katanya ialah li'an-li'an itu li beberapa perkataan beberapa perkataan yang tertentu ha, yang ju'ilat yang dimenjadi akadiyah ha, akan kalimat itu hasyah suwah kata ay Allahu hujatan yang dimenjadi akadiyah yang ini oleh Allah Ta'ala hujatan jadi hujah ha, jadi alasat Alil muttori bagi orang yang sangat hajat ila qazfi kepada tuduhkan man tuduhkan mereka mereka mana la dakhha fi mereka yang melomo iya mereka sini kena kesapa ni ha kena ke isteri lah ni Haa, kalau kata malah tak sangat tu johi senggah. alamat tak nih tu. Sini malah kepada lapar. Kalau roimano malah takhat sabatulasyah. Jaga tak gini. Wauluhu malah takhat tak gini. Wauluhu malah takhat sabatulasyah. Jaga tak gini. Wauluhu malah takhat sabatulasyah. Jaga tak gini. Wauluhu malah takhat Ha, akan firasyahu akihaparan yo hapare sapa hapare al-mutarrim mutarrim ni kasoang kena kasuamilah Ah ha, melomo iya akihaparan bi zina nah nah jadi makna li'an li'an tu Biber apa perkata eh tu kita panggil bersumpah lapa-lapa bersumpah yang telah menjadi akhirnya oleh Allah Ta'ala Allah nak suruh kata belah tu belah tu apa dia ha, bila nak belam-belam supah nak kata belah tu belah tu ha, lapar tu tu dia menjadi akhirnya dia hujah hujah bagi ha, hujah bagi Dan dia kata kelima tu dia faham Nah, misalnya kita kata tadi nah, misalnya si khalik tu dia tuduh ha, isteri dia ha, dia kata isteri aku telah zina ah ha, dia kata ataupun dia kata tuju dia temu Dengan lah, zina dengan siano-siano musalah jika tak ah ha. jadi hukumnya kena kena kepada ni kena qazh kena, kena apa ni kena kena watah ke kena kena watah ah akak suami yang tuduh tu apabila dia nabi lepas daripada kena watah dia kena belapang-lapang supah satu tentu ni ah ha. zamanakalimatun Eh uh, bagaimana kalimat tu lagi kadat diajar lapar tu. seperti ana di bawah turun-turun mari di atas fayaqul indil hakim nah di atas ana asyhadu billahi ha, tu kan nak kalimat tu duk depan seperti kata seorang yang yang menuduh Ashadu ha, tu kalimat tu munah tu aku nyaksi Ashadu billahi aku menyaksi dengan Allah Innani bawa se aku lamina sadiqi ma ramaitu bihi zaujati. Ah ha, kalimat itu mahsusah dia panggil tu. Suami nak kata gitu bila dia tuduh isteri dengan, dengan zina, isteri kata dak, siapa ke mahkamah tok hakim mana? Kena sumpah gini kalau tidak dia dijatu hukuman kena wata 80. Lalu dia guna kata asyhadu billah. Aku bersaksi dengan Allah, aku naik saksi dengan Allah. Innani ni bahawasa aku Lamina sadiqina Sungguhnya daripada orang-orang yang benar Fima ramaitu bihi Pada barang tuduhan yang telah aku tuduh Dengan nyama Yang zina tu zaujati Zawjati akai isteriku Ah, ha, pada barang zina Yang telah aku tuduh Dengan nyama isteriku tu Benar Haa Zina ati ku Sebut nama situ Gapa ma ramaitu bihi minas zina itu pakai kalimatum mahsusatun. Tu murah tu dah. Jadi li al-a'dhabah kena ke kalimatum mahsusatun. Ha nah, tu kita tengok la pasal ni dah. Kena beberapa berapa kelimah perkataan yang tertentu yang ju'ilat yang telah di menjadi akidia yang diaal ja Allah. Yang telah menjadi akannya oleh Allah hujatan Allah menjadikan kelimah tu tu jadi hujjah Hujjah li, hujjah bagi ha, tolong lihat dia lah, kalau dia berani supahlah tu, dia lepah daripada khnawata, ha, tu hujah bagi dia akan panggil ha, hujah bagi al muttari ila hujjah bagi orang yang sangat berhajak ha, li ha, ila qazfiman, kepada tuduhkan mereka, tuduhkan isteri itu ha, idapak kepada maafu oh. ila qazfiman zaujatin, ha, kepada tuduhkan isteri Isteri yang latakha firashahu Zawjatin latakhat Bila tafsir di sana Ia telah melomor <imits> ia Akan firashahu firashal muppar Yani bizzina Jadi makna kalau isteri itu bizzina sungguh Orang panggil ibarat isteri ini seorang yang melomorkan haparai suami dia Dia sebagai haparai suami suami Tiba-tiba dia melakukan zina ibarat kata dia ambil haparan tu biduk lomo dengan menocemak. Eh, lehas totu tu apa tidur tu tinggi lomo bagi cema bagi najis, ndak apa suami. Ah, ha, salah gitu. Ah, ha, tapi walaupun begitu bila suami gitu tuduh kata mum zina, dia kata ndak. Ah, ha, jadi buku tu. Ah, ha, jadi buku di segi hukum zahir ni. Hukum zahir kenalah ni. Ah tuduh dia tak berani nak tengok cerak tak leh juga pasal tak ada saksi kalau ada saksi pak orang tak apa bah dia nak gidok tengok dia nak gidok tengok pak orang zina ni pasal pasal sebunyi alah abik tu dia dia zina tu dia balok umum ke berlaku tu haa, nah nah tu pula ada berzina dengan isteri orang kita katanya zina dengan orang sama tu berzina lagi dia malu ada menusuk-menusuk. Ha, ah gitu dak. Dah sikit lagi jadi sepah menatal polembu kambing duk bersinar kat tepi batas tu dak? Kan? Ah ha, tu. Tu bala umum ke berlaku. Ah ha, tengok dunia hari ini Dulu lapung kita kata tak ada gohi tepi batas pun, as takak wiji u kena pula dah. Ah buat ai buat tali sidin. Ah ha, ha, ha. ha, tengoklah tu. Hmm. hmm. Ah ha, tu nah. Ah, celagi Nauzubillah min zalik. Ah ha, belinulah kita daripada zaman yang begitu rosak. Nah, bila dekat nak kiamat benarlah tu. Ah ha, telukak belukak gak. Ha, ah temu hok mano noh. Oh mak. Per tengok kambing mano. No? Hmm, melari. Hemak. Ah <laughs> ha, tu dia ya, bapak tu wak pro hok ni terbang dan la pakaian terbang. Hmm, tu dia. Ada kirah dah. <coughs> ah ha, tu dia. Ah <coughs> uh, na'udzubillahi minazzaalim. ini kita nak tengok hukumnya apabila terjadi macam ni. Seorang suami tuduh zina, tuduh akan isteri dengan zina. Nah, apabila begitu dia nak pelepah tuduh dia tak, supaya dia tak kena rotan, dia kena belas belas ni. Ha ni kalimatum makhsusatun ju'ilat hujjatan hingga akhir. Ha dia kalau gitu li'ahli am li tu kena ke diri bersumpah dengan lafaz tertentu ana ha, ah ha, sumpah mengalpa tertentu ha, supaya dijadikan bersumpah itu tu ah ha, bertolong bagi dia lepas daripada kena had <coughs> dia kata hujjata lil muttarri ila qadhhim la baqati rosyahu wal haqal arabihi jumla al haqa tak pada jumlah la qasa lagi nah berhajatlah kepada tuduh bagi orang yang berhajak kepada tuduh mereka isteri yang telah melomor akan hamparanya ya Al-Muttari wa Al-Hakadam mereka yang telah menghubungi iaman Al-Ara akan keaipan kemaluan dihidengannya dengan Al-Muttari ha, malu eh. haa tu kalau setengah orang-orang rehat juga Ah, ha, kalau tengok isteri bersinar ha, ada orang tangannya paling sungguh haa ya, jadi tu pakatai keluar lalu dah Ah ada tengah tu ajak par-parang buruk ai. Hmm, bakal gigi kedua lalu dah. Tu dia ha, dia panggil menghubungi aka arabihi Hmm, dia. Ha, habis. <coughs> Walau bagaimanapun kita undang Islam ni ya, dia ada tak boleh. Ah ha, kerana orang dia bukan kerja, bukan kerja orang awam. Ah ha, bukan kerja dekat di pemimpin mimpin. dia baik wa ha, idza rama ah nak jadi ke hukum kan sakni tu baru dok takrif dok royak makna dok perkenalkan apa dia makna li'an ah ha, tu saja sudah so, kita geti dah makna li'an faham dah makna dia tengah hukum apabila terjadi macam tu wa idza rama dan apabila asar rama tu lontar lah ambil nak panah piung lotak ah ha, sini lotak perkataan Ah ha, maksudnya ay qadha barajulu apabila lontar artinya tuduh oleh si lelaki zaujatahu akan isterinya rajul qadha ra mah tuduh bizina dengan berdia kata mumzina anti ah zaniyatun ataqfun za naiti ah bi bulan zina dengan sianu sianu Ah ha, panggil limah tu perkataan tu panggil qazah tu. Ha apabila begitu fa alaihi haddul qazfi tu jawablah sudah. Maka mestilah atasnya atas apa? atas rojo tu dia panggil al qazib rojo suami yang menuduh itu mesti atasnya kenalah atasnya oleh haddul qazfi kenalah had tuduh. Ha kena had Hmm. Kena hak duduk Gapur hak duduk ha, Dalam masa tak ada lagi tu Syarah wayak dulu ha, Duk depan lagi tu lalu Syarah tu wayak selalu dah Supaya nak, nak apa nak pelepas takut ke soal ha, Gapur hak duduk Syarah kata wasayati. Karena musana sedia wayak di depan ha, Hukum ke wayak depan maka wayak selalu kata wasayati. Dan selagi akhir datang Anahu ulaih bahwasanya apanya hadzal qazbi tu hak qaza hak orang tuduh orang dengan zina tu apa had dia iaitu lah samanu najal dattan 80 kali rotan ah ha, tu piak ah ha, balon ah ha, buah buah ah ya, kita kena piak tiga tiga kali ke Allah Ha, ini puak-puak Allah. Belu badang 80. Ha? puluh ha, tu syarat suruh balas tunah mai daripada Quran ah, lalu dak. Ha, lebih tak leh. Kurang tak leh. Ya yak tu dah tu. Fa jlidu samanu najdatan. Ha fa jliduhum samanu najdatan. Eh samani najdat. Ha, saman. Dah. Ha maka rotan kamu. Ha mubattal orang ya, menuduh tu. Lepai puluh rotan. Apa ah, kita tengok sungguh cerak nyata cerak nyata pun kena mai saksi. Saksi apa ore, 4 ore. Saksi tak ada mau tengok sorang, ha? mau sorang ale. Cerak-cerak apo tak ale. Ha, ha <laughs> tengok tengok tengok. Kita nak balas tak meneng lagi tu. Cerak cerak nak lah, mano cerak. Mengidok kena tengok. Dak tengok ja-ja. Padah-padah sekarang nak dok memanggu ja lah tu. tak cerak. Hmm, no kena toh belakangmu <laughs> belakang mai belakang. Sia-alah ambil mulut dia buat main-main eh main belakang main belakang. Ha, tu dia, buak, ha, tapi kenapa mimpin lah? Nah, ha, hmm, tu dia. Baik tu Nabi kata tadi, al baynah ha fi dhahrika, ada oleh hatu. Ha atau hak belakangmu tu. Ha kena piak belakangmu tu. Ya Rasulullah saya tengok curat gini sumunya demi Allah sumunya sebenar gini gini. Ha main belakangmu tu. Ha, gitu. Tak berak. Ha, apa tu curat tu? Ni kadang-kadang ada stai gitu tu jolo dak. Ais, ha, tu dia. Nampak tubik, dua tu kat gelap, tubik kalau parapak ha, tu ubah. Ha jolo tu tahu mana main mai berok kau yang ni mai Kawan ni main gitu main dia berok boleh hadir. Hmm tu dia. <coughs> hmm. Ah ha, ternyata eh, ha nak tak ada cara mana benda-benda lah tu Tahu tak tahu kan mangi Ha aja tahu tak tahu gitu. Ha, tu dia dah. Pak-pak orang apa yang kena hujirat, itu kan nanti tengok lepas lah. Itulah rakyat bila-bila kata, sikit lagi akhir rakyat kata, had kawzah tu kena semanu najal datan. Kerana nas daripada Allah Taala, Suruh rata lapih puluh. Hmm. Malaikan ha? Nak lepas daripada kena kawzah tak apa? Illa malaikan ai yuqimar rajulul qazibul bayyinah habai tu nabi sallallahu alaihi wasallam kata al bayyinah dia kata kehilangan kah? bila hilat tuduh isteri zina tadi nabi kata al bayyinah ha umaisasi au atau, atau kata ada sasi gak haddun fi dhahrika ha illa ay yuqimar rajulul qazibu lelaki bahawa mendatangi oleh uh, si lelaki yang tuduh itu al bayyinata ha, mendata mendirikan saksi saksi bizinal maqzufati itu ha malaka mendata saksi saksi yang menyaksi dengan berzina oleh pihak kepaenah ha? dengan berzina oleh si yang kena tuduh itu ha suami tuduh kata isteri dia berzina isteri panggil maqzufah se mapo suami panggil qazib se paen yang menuduh Ah ha, tu kena waris saksi. Kalau dia boleh mai saksi, ada ha, apa? Lepas dia daripada kena rotan. Hmm. Jadi kena balik wal istri. Isteri, isteri bukan rotan. Kena rejam. Sebab dia panggil muhsanah perempuan yang ada suami dah. Ah ha, perempuan yang ada suami dah berzina lagi. Ah ha, tu bukan rotan dah hal tu tu. Dia kena rejam sampai mati. Ah ha, pergi gaung mati. Ah ha, batu jadi awak rejam jua ya, berkali kat depan tak betigo betul sangat karna cepat mati. Oh, ah yeah, tak apa besar nah, apa hoba tu se, ye. Dak bapo. Nau dak tak selagu tu tak sel syarat tanah lagu tu. Hak kecil-kecil kalah -kecil, juga. Tak jadi menyakit ti lama pula dah. Ah ha, yo kena. Ah ha, sedang molatlah sasal ngengke. Hmm, bau ni bau ni Allah belah dan sama tau nak mati tu belah. Belah pun itu tak sia ya, dah dia kata pula wala ta'khudkum biima ra'fatun ha ya ha, larang pula dia jangan kamu kesia ha ya tak wksi ah kita kesia lah lepas tu nah kalau tai dia ha jalan karut tak ada kesia dah bola buat dia ba dia, dia keluar ha ya sedak jangan ngini hanak bola pada dai pada nganu no. ha oh, ya nak ngini kalau sarak kata ha mati oh tak boleh buat iyalah ha, tu syaitan kat dia tak masuk calon. Mohonlah dia. Dah sarak suruh. Tak pergi kesia. Melah kesia. Dah sarak kata. Kena kesia. Haa. Mari. Mari. Bagi ada masa tak puha. Kena pergi lah. Haa. dia. Allah. Itu dia. Nah. nah. Ini kita tengok. Besarnya dalam Islam. Lepas di manakah kau berjalan hukum ni. Boleh kata jarak lah. Haa. Nah, jarak lah. Berjalan hukum ni ni. Hmm. Itu dia. Ha, kalau dulu dekat di Mekah tu berjalan lenau kau ni dia dia geret tepi masjid eh. Ya tepi masjidlah tu baik jemaah buat situ. Ah uh, mau dulu, dulu pun nak tengoklah. Ah ha, dia tepi masjid tu. Jemaahak, dia. Hai buat jemaah dia tak kamu duduk pergi tidur juga. tu buat ya ma'rifat tuah perung batu, perung tuah batu. Ah ha, lepas tu kat tu baik juga likung penuh juga ha petabah ni, petabah cak gini gini gini gini, gini. apa ha, tu? Ha, suruh Lalu tu gua arah tu gua koyong berjadi gue ni pop Allah belah. Nenek nah, saya tak ada tengok siye pop pop pop pop. dia mati, dia mati. Nada buah megi sipe sipe sipe man maiye. Walaupun istilah cagar dia suci dengan Allah Taala. Ha, nampak tuh hit dari ni, tapi suci dia yang Allah Taala. Nada ha, di akhirat ya, sejati so, yang suci. Tapi punoh terjadi zaman nabi nu seorang perempuan sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan gi mengaku ya Rasulullah saya zina ni anak ni anak hasil daripada zina ni oh, Rasulullah pun tak ada dara yang main mengaku sendiri dah. Gini lah amun klik dulu. Nah, selepas beranak nguari. Ah ha, tengok tengok tengok. Dia klik ni. Apa dia duduk siapa? Beranak. Apa kalau رجال ke tu tak leh anak ya anak tak ada berdosa so, anak ni anak tak ada dosa apa dia nak datang hak ni dah jadi haru tak ada apa ayat lagi nanti kelip lepas beranak lepas beranak mu hari ha, ah lepas beranak dia hari mai segera tengok perempuan ni betul ya ingat saya nak suci dunia nak pergi ke akhirat nak ginga dengan, dengan suci ah ha, si minta rasulullah jalankan gerja dia oh lah payah benar nah ah ha, polis pas dah beranak dia pergi ah ha, dia pergi Nah, patut Nabi suruh belah anak dia gini, harjai pada kuat macam-macam. berlaku zaman Nabi dah. <tuh> pada seorang lelaki bernama Ma'ith tu, dia mengaku juga. Ah, ha, suruh dajal dia. Berlaku di zaman Nabi SAW alaihi tu makna kata ditunjuk hok mana ayat kata tu, ah ha, orang kata hadis mari menyata, mari menerangkan, ah ha, mari mentahqiq apa hak -hak ayat suruh tu. Berlaku zaman Nabi SAW Ha, illa ayuqimur rajulul qadiful bayyinata a ha, mala'ka bahwa mendiri oleh si lelaki yang menuduh mendiri akan saksi-saksi bizinal maqdhupati dengan berzina oleh si perempuan isteri yang kena tuduh itu au atau a ha, atau nah tak apalah tak saksi bomoga saksi tak ada dia tengok seorang dia je dia tengok ha tu pernah berlaku di Hilal tadi atau tak apa juga au yula'inaz zaujata al atau bahawa bersumpah ia dengan lafaz tertentu tadi ha atau apa berli'an dia ha ia raja tu akan zaujatul maqzufata ha, akan isteri yang dituduh itu dia beli apa tadi ha, asyhadu Billah innani lamina sadiqina bima ramaitu bihi zaujati fulana sebut nama situ minaz zina kena kata 4 kali waktu kata 4 kali waktu tak qodi menaja hakim menaja kata tu 4 kali pasal masa dia kelima ni hak ni berat ni ah nabi lah dia kata isteri dia zina Pah, anak hak dia kandung tu bukan anak daripada anak bukan bukan anak daripada aku dak tu dia. dia tak mengaku anak dia lah anak tu anak zina ha dia kena kata hak dia kelima dan bahawa anak ini tu katalah tu mana bila berlaku belatok kau panggil uh, suami tu jadi mulaiz ah, nah. ah. kalau sekoda tu lekat buku atas isteri ah, bila lekat buku atas isteri isteri kena rejam tiba-tiba balik isteri dia tak jauh dia kata dia dak Ha dak kana ni saksi sudah dah dekat dah buku tadi. Oh. Dia sanggup juga Beli'an. Ha ah si balik istri pula. Beli'an. Ha bila istri Beli'an dua tu jadi bercerai. Tak ada kena belapak aku cera, cari kau aku tolak kau kau. Jadi syarat dia dikercerai dua tu. Tak leh nak duk, dah berbalah pasal itu. Ya e, itu kah. Hmm, mung ni kata dak bersumpah demi Allah hok pun kata dak bersumpah. Pas nak cara tak benar itu duduk dak, duk ale duduk kan, non balah itu mau nak duk kan. Lai itu kan. Oh, tu dia. Lagi balah boba-boboi hok-hok zina pesaka berocoh. Oh, tu dia. Kau nak stick dah dua tu. Nak duk kan, non lagi dua tu buat watara tu, mau hok non polawa, pojat tae. Nyepak. Lai itu kan. Ayuh duk alah ni, main kerang semua Hmm, jat tak laki je, ya, hak ni Bersarung je Pernah duduk kan, orang lain lapar laku tu semua Pernah duduk boleh, tu beranak pula Tak gamut, bersarung dah <tik>, tuk, tuk. Jadi, hak ni siapa Apa-apa, supah ni syarat dia Terjadi percerai dah luar ni Itu hmm, dia, wala dia tak cerai, perjadi percerai Syarat tak pernah dah luar ni Ha, tu lagi dah, aning ha, satu hukum jadi dia ya, dikira, ha, sulit lah ha, Sebab kita tak mengajibak dia tu Kemudian wabi badin nusakhi dan ada pada setengah-setengah nuskoh. Nah, ha, tu nak kacau buku nuskoh mata kita lah tu. Setengah nuskoh katalah ni. Au yalta'ina. Hmm, ganti betul. Au yula'ina. Tu lah ada. Ha, satu nuskoh illa ha, ayuqim al Au yalta'ina. Ah, setengah nuskoh lah tu. Hmm, frasa ini au yula'ina. Tapi sempoo'nya yula'ina zaujatul maqdhufata, naskah au yaltaina. Atau berli'an iyo. Ko naskah ni nak nak besi makna ganoi? Ai bi'amril hatimi. Ah, ha, makna gitu. Malaikat bawa Mendiri iya si suami yang menuduh akil saksi dengan berzina oleh iya kena tuduh. Atau kalau tak ada saksi atau bahawa berlian dia ha, Bahawa berlian dia Pada berlian tu Ay bi amril Dengan suruh oleh Tok Hakim berlian selalu tak tu Hakim kata Dah mong tak ada saksi Mong kena bersupah Haa Itu dia panggil bila Tok Hakim suruh Barulah dia tu berlian Au <Sess> man fi rukmihi Ni atas pada al hakim ni Ataupun dengan suruh, suruh hakim Atau dengan suruh mereka ya ia, ia pada hukumnya hukum hakim Tak ada hakim pun Orang yang menepati hakim Siapa dia weh? Kal muhakkamin Haa Tua orang panggil Dengar suruh oleh tu hakim Kata asyia Ibi talqini dengan aja. Panak Pah nak supah lah Nombor tak anak ni Haa misalnya Haa Mungkin nak supah Ah ha, tak kalau mu tuduh isteri mu dengan zina, isteri mu kata dak, paham tak ada saksi, mu kena bersumpah. Kalau mu tak bersumpah mu kena rotan. Tak nak bersumpah lah, ana tak anak ni. Ah ha, tu hakim aja. Ah cuma ha, kata bi amril hakim ay ditalqinihi. Hmm tu dia. Wa fala yu'tadu bi, kwa huwa Hmm tu dia. Aul yal aul satu naskah kata ah tu bahu berli'an ia berli'an ia ha ni bi amril hakim au, main, au man au hukmihi ataupun dengan suruh mereka yang pada hukumnya hukum hakim seperti kal muhakkamin seperti muhakkam ah ha, orang jadi jadi tahkimkan jadi latihkan dia jadi hakim hanya hakim rasmi tak ada cerita dilatihkan satu orang jadi hakim Muhakkam dia panggil. Tu pula juga. Orang-orang tu suruh orang tu ajar. Baik, balah mana kata lapak, lapali an tu. Ha, balah ni kata. Fayakul. Jadi qiyasn asak juga tu dia. Dia ya, atas klik pada humi Bab tasiah kata qawluhu fayakula nasbi Ya dhabit tu baca nasakh. Athfan alayula'inah. Wahaza dan ay ini ni ai qawluhu fayakula ini dia panggil bayanullikait tiyatliat ni nak menyatakan cara-cara bersumpah. Ah ha, tak sumpah nak bersumpah biasa, sumpah buku tuduh menuduh dengan zina ni ni cara bersumpah. Ha, dia nak ajar cara bersumpah. Baya pula maka berkatalah ia azzawjul qa arrajulul qazih ataupun dengan rekah kata al qazib indal hakim di sisi tu hakim tu kena kata tu di sisi tu hakim kata saat ni tu fil jami'in oh come on tu pada jami' ha, pada al jami' asal mana tempat beripung lah termasuk di masjid ha, tempat berjema'at ah. asal dia nak rajai kapal tiap uh, tempat dia beripung dia nak bunuh orang apa hari beripung ha, sepada dulu juga bunuh orang anak pacung leher tu di tepi masjid tapi majak orang tu Betul pada orang juga, tu Haa tengok situ ah Aduk nanti Orang nak bunuh mata Matagah si pembunuh Main dengan kata Teng Cap Turung Tu berchong Haa Chong Chong Chong Chong Chong Yang tahu Wap Wap Dia ada lah Dia kerja tu Jalat dia panggil Haa Tu hak selat tu Pak Kali ke Kali ke Kali ke Kali ke Kali ke Kali ke Haa ikat pala semula. Jai, jai, jai, jai, jai. Ha, jait jait jait jait jait. Ha, dulu. Lepas tu, nah, ada sebenarnya tunjuk. Hmm, lepas tu, sebab apa? Sebab sarok pun suruh berhipon ramai pakat tengok. Sarok suruh pakat tubik tengok, kerah tubik tengok. Bak tu buat gitu? Nabi no, berasa gerum, berasa perik, saya-saya jangi. Terpuluh racun juga. Terkerap tangis akan ha, tang nah, pakat tengok. Ha, ha siap tangis wala wala ada lah. Ha. Ha, lain? Ah, ha, oh, tak si, tak si. Tak takut akhirat ba, tak si memang kudah tangis dia takut akhirat tak ada apa dia takut dulu kira-kira lawan-lawan Ini masa tak takut akhirat akhirat manusia hari tu pergi tunjuk tengok Allah ni kat sana buka tu tu baiklah TV nak menggurungkan itulah pada asal tapi semua kerjaan tu duduk di pemerintah bukan duduk di orang awam biasa tak boleh kalau dia buat lah tu panggil yang dia buka tanggungjawab <Sand from right to minutes> salah dosa <insight> lalu tu lah bersupah katanya nak di fil jameh, ada masjid, masjid jameh. Ha, di jameh, jami'ah jami kata jelah pakai berhipung, pakai berprogram. Alal mimbari, ha atas mimbar, masjid mimbar pak jauh sebuh. Ha, indal hakim fil jami'i, pak nak kata sat ni kena duk atas mimbar dia. Oh, nak naik mimbar. Orang nak supah tu naik atas mimbar, naik tupah. Naik kau kau duk atas mimbar, kata atas nak naik adik tupah dah naik nak bersubah alal mimbari atah mimbar fi jama'atin minan nasi ha, pada satu jamaah ha, pada jamaah ha, daripada gulungnya manusia biar doklah rama naik je ai bi huduri jama'atin min a'yanin nasi wa sulaha'in ha, dengan hadiri dengan dihadiri dengan hadir oleh jamaah daripada tokoh-tokoh manusia sulahaihim orang-orang soleh ha ada belako ha tu dia li anna fihi radan anil kadhibi kerana ada padanya dia panggil nak-nak radak nak menenak mata panggil apa nak menolak nak menggerunkan dari berdusta ha, Jangan ada bohong hmm tu dia kalau bahasa berasa kata dia tuduh berata cerak sekali Ah ha, tak teriak sekali ah ha, tak berani nak bersumpah. Ah ha, tu dia sahabat kelima yang akan dikata ni berat ni. Kalau dia tuduh kawan undak sekali. Ah ha, lepas tu dia kena rotan je takut kena rotan 80 lagi berani dia bersumpah. Ah hatu dosof besar Hmm nah. Sahabat tu dihadiri oleh tokoh-tokoh manusia dan yang solahah orang-orang baik baik daripada mereka itu kena hadir supaya kawan nak kata bo nak nak supah ai tak berani weh. Ha tak berani tak jadi sumpah. Bila tak jadi sumpah, jauh tahal belakang video mau watlah. Ha tu dia. Eh, ha, lafaz katanya belah ni. Aqalluhum arbaatun sekurang-kurang mereka itu 4 orang. Oh, sekurang-kurang jemaah daripada annas yang itu nak pak orang. Hmm. Lafaz katanya, ha lafaz katanya Asyhadu billahi ah tu kau bagi aku lah maka berkata dia ya, akan perkataan ni asyhadu billahi aku naik saksi dengan Allah aku menyaksi dengan Allah innani sesungguhnya aku laminas-sodiqin ah ha, sungguhnya daripada orang-orang yang benar ha jangan pakal lagi duk bohong tak berat Ah tu dengan nama Allah Taala tu. Ha apa tu di kata sungguhnya aku ni ha tengok taukid banyak taukid dia. Innani ha apa mari pula la minas-sadiqin sunguhnya aku daripada orang yang benar. Pak dia bohong, wak sungguh. Ha habis tinya-tinya orang dia ajak junjung Quran, tak berani lah Ha maksudnya bersumpah di sampai junjung Quran ke, tak berani pakat tak jadi bersumpah. Ha itu mai tu, pakat junjung Quran. Ha dia nyagro mana kena nyaya daripada kata mai sumpah disapib sumpah tu tak ke atas kepala tak berani ha lah. bila bohong tak berani kalau hak benar berani la minas sadiqin la minas sadiqina fi ma ah sungguhnya aku daripada orang-orang yang benar pada barang murak barang tu zina lah yang telah tuduh aku dengan nyama akan zaujati akan isteri aku al gha ibata Ah, ha, jikalau dia go, ik isteri aku dia go, ik namanya pula nanti siangan nung, bolehlah itu, namun gapoi istri dia itu, boh, nu, itu. Ha, boleh siangan itu, ah boleh nama situ Gapoma ramai itu bihi minas zina daripada zina. Ini jika dia nak give supoh, ketika tu isteri tak dok depek supoh ngalapalah tu. Inna nila minas sawadi nafima ramai itu bihi zaujati pula ha, nanti zina. Ah tu. Ada pun kalau isteri dah ada depecokah wa in kanat hadiratan dan jika adalah ia apa dia al maqzufah nah zaujah maqzufah isteri yang dituduh tu hadiratannya, hadir pada majlis tu ya ada juga dalam al jamak tu ada juga ha nah, asyaralaha ya kena tunjuk dia nah saja isyarat tunjuk dia al qadhi suami yang menuduh tu laha tunjuklah kepadanya asar laha lamana ilaihalah isyarat tunjuk kepadanya kepada zaujah dia tu di dengan kata gini zaujati hadzihi sambil isyarat ha lah ana gati betul kata tak ni asyhadu billah innani laminas sadiqin fi ma ramaitu bihi zaujati hadzihi nang kata kita ada kata zaujati sebut namun daklah dan isteri duk depan ada gak lah. isteri ku ini tanya tunjuk alah ha, ah bisik sarak kan? dak tunjuk katanya sesungguhnya aku daripada orang-orang yang benar pada menuduh aku dengannya. aka isteri ku ini dengan zina ah dia tunjuk itu kalau ada depan ha tadi kata aka isteri aku sianu sebut nama itu jika isteri tu ghaib badah tersebut al ghaibata wa in kana hunaka fihi dan jika adalah di sano ai <tip> fizaujah <tip> ada anak jika ada di sano ai <tip> fizaujah atau bil <tip> maghzufah <atau> tak <tip> ada anak anak sak Yang yan yan fihi anak yang menafi yak dia ha jam nafi yaknya zakarahu bil kalimati Ha sebut ia akdia okay, ak okay, anak walak tu dalam kalimah tu kena boh Faqala ha ni lah kena kato Faqala mako berkata ya alqazib wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni ha, kalau anak dia Jadi hak tadi tu supah tadi lah apa ha pak kali nah ha kato tu batu kalau ada anak ya ya nabi dia kata wa anna hadzal walada minaz zina dan bahawa anak ni budak ni ni daripada zina bukan ia daripada aku Itu tu anak Itu dia dah kalau gitu lafaz ni tu wa yaqulal mulainu hadzihil kalimati dan bahawa berkata oleh suami yang belian tu Akhir ini kalimah ini perkataan hak tarik tadi tu ha Arba'a marratin kata 4 kali kena kata kena ulah tu 4 kali tu <tuh> <tuh> Ashhadu billahi innani laminas sadiqin fi ma ramaitu bihi zaujati hadzihi ah bizina macamlah <tuh> <tuh> wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni kena ulah 4 kali kena kata, kata. tu lepas tu masuk kali kelima tu hang ni hang ni hang berat fil marratil khamisati dan berkatalah ia al-mula'in Pada kali yang kelima Tapi nak kata kali yang kelima ni Dia suruh hakim nasihat dulu Haa ni hak-hak kelima Ya kelima ni Haa beringat mulak mau nak kata ingat mulak nah, Lama tak betul ke Haa sejak nasihat dulu Haa sebab kelima ni kelima berat ni. Kaya kelima ni berat sikit ni. Lalu tu nak kata pun Ba'da a'ya'izzahul hakimu Kata kemudian daripada bahawa nasihat hmm. akadiyo akad al-mula'in tu oleh Tuk Hakim. Awil muhaqamu. Atau pun hakim yang dia letak tadi. Jadi, jadi tahkim kan. Nah, hmm. Seorang so, yang dia letak ke jadi hakim. Mungkin Tuk Hakim tak ada. Apa nah, misalnya Pak Ita Tuk Hakim tak ada misalnya. Nah, dia letak ke seorang jadi hakim panggil muhaqam. Orang tu nasihat dulu. Nasihat lah mana? Ya'idzah bitakhwi fihi lahu dengan menakuti olehnya oleh al hakim awil muhakkam tu lahu akannya akan al muna'ih nasihat ane ha, nah, nak kata je ya kelima berat ni kalau mu sungguh tak apalah kalau mu tuduh ngadia zina pas dia tak mengaku je kata dak mu kata sungguh amun ha, kata mu cerak tengok pas nak kata hak ni ni hai, ngak malak, eh. ha ingat deh nasihat itu ya, dulu nabi taquyi fihi dengan menakuti olehnya itu taswir nak wayak mana nasihat dengan menakuti olehnya oleh al hakim awil muhtam didapat kepa'i menakutilahu akannya la letta dia mafu ah nah akannya akamula'in Mak menakuti min azabil akhirati daripada azab akhirat teguk pada waktelape puluh lagi waktelape puluh tu kalau mati pun mati bicitoh ha, kalau tak mati pun pah cerita ha, tapi gak kalau musangguk supoh sedangkanmu tuduh ya ha, mendo sekali tak apa tanggut zina mungkater zina do ha, duduk stay dua tu mungkater zina do Sila pada sarok nung, wal-hadzah, ha, Ingat mala azab akhirat tu. Ah, ha, nasihat itu dulu. Bita kui lahu min azabil akhirati, wathuhudan bahwa syon azab al akhirah ashdu min azabil dunyati tu, lebih teruk daripada azab dunia. Ah, ha, nasihat dulu. Boleh nasihat sudah ada, ia ya, nak supah juga. Ia ya, cerak ia ya, kata Ah ha, sungguh. Ah ha, dah lah kata. Ah baru kata dia ya, kan dia ya, kelimun. Wa ha, alaiyya laknatullahi ikum tulaminal kadhiban. ni berat ni. Jadi minta Tuhan laknat atas diri sendiri aja berat. Sedangkan nak minta laknat atas orang haram bukan. Sekali pun orang tak sembahyang, misalnya si Zaid tak sembahyang. Ah ha, kita suruh sembahyang tak sembahyang Itu kata, "Mu ni Zaid, Allah laknat atas mu, tak sembahyang. Jangan haram." Walha dia tak mayat tu dah so besar Talih kata gitu Kalau kata gini tak apa Kita nak marah Zaid suruh semayah tak maya Allah lakna atas orang-orang yang tak semayah Borong gitu Tak apa Jangan dia Zaid mu tak maya Allah lakna atasmu Tak boleh Tengok noyak kelimah ni besar Pada datang-datang Doa minta atas yang tadi atas diri sendiri tak berat Wa aliyya Wa la'natullahi alay Wa aliyya la'natullahi Haa dia kata berat ni dan atahku laknat allah ikuntu minalkadzibin jika adalah aku daripada orang-orang yang berdusta pima ramaytu bihi pada baranya telah tuduh aku dengannya dengan zina hazihi ha, pada baranya telah aku tuduh dengannya hazihi akak ini akak ini isteri aku ni zaujati minaz zina ha terakhir. Wah, berani, supoh, ni kena mahterapi berani sumpah ni je keliru tak ada polah si suami hukum dunia lepas tak dak kena rotan 80. Ah sebab dia berani supa cukup syarat dah. Namanya suami Mula'i Buku dilekat di atas isteri. Mana kena rejat isteri. Ha, walau istri tak ngaku pun buku lekat elok nungdalah. Tiba-tiba isteri pun berani juga dia kata dia dak. Ha, dia dak, dia dak mun supa. juga lapar tu tadi. Fa ha, ni mah ha kata bila pakat kata gitu balik suami pun tak ada kena hotel apa puluh balik isteri pun tak ada kena reja tapi kak hakikat sebenar kak mana lah dua tu tu tu surah tuhan adalah klik pada Inna bil kita hanya hukum dengan hukum zahid Allah dah tahu bagi hak sulit tak setara mana gapak suruh tuhan tahu gapak orang berat lah telah di antara dia abi hanim berlaku orang panggil suami isteri maka tarik daripada situ begitulah juga kalau kita bukan suami isteri tuduh orang dengan zina yang tak ada saksi cukup syarat kena orang test tu kalau tidak masalah dosa besar ha tuduh tu masalah dosa besar hak orang test hak hukum zahir hak tu tu ha nah ada segi tuduh orang dengan zina tu masalah dosa ha akan nama jatuh maruah orang ha dah Hmm. cukup dulu waqaulul musannifi ah aku habis mata sikit waqaulul musannifi alal mimbari fi jama'atin tu dan bermula perkataan musannaf kata dulu bukan kena naik tah mimbar nak tengok tu dia kata lagi pula dia kata pada jama'atin nak dihadiri oleh jama'ah daripada manusia hak tu tu laisa biwajib bain fil aanin bukan ia ia wajib bukan kata masalah belian tu kena naik tahmin batu wajib bukan dia pula dihadiri oleh orang ramai pun bukan wajib bal huwa sunnatun ya. ha, Bahkan ia aa, nah ha, qaul musannad alal mimbah fi jamaah hak masalah perkara tu sunat dilakukan macam tu mm Kata wa kadzalika qulu bil jam' wa tu juga bal huwa sunnatun ay litaglid wa sunat wak gitu kerana nak memberat nak menggerumkan ah ha, waqad nabbahna ala zalika sabiqan ah ha, dulu sembahasih kita ada wayak dah hati hmm. ha, ah dulu wa ya ta'alla qubili suputul haddi dia nak wayak sama lagi kata apabila sudah belian gitu gini, had dia kata kena atas suami ko, kena si, itu gugur lah kata dia nah, cukup